Гілберт Кіт Честертон «Обличчя на мішені» Гарольд Марч – перспективний журналіст і публіцист, енергійно крокував великою плоскогірною місцевістю, облямованою далекими лісами знаменитого маєтку Торвуд-парк. Це був гарний молодий чоловік у твідовому піджаку з дуже світлим кучерявим волоссям і світлими ясними очима. Прогулюючись на дозвіллі під вітром і сонцем, він був ще досить молодий, щоб не пам'ятати про свої політичні справи і навіть не намагатися їх забути. Адже його доручення в Торвуд парку було політичним. Це було місце призначення – казане ніким іншим, як канцлером казначейства, сером Говардом Хорном, який тоді представляв свій так званий соціалістичний бюджет і готувався викласти його в інтерв'ю. З таким багатообіцяючим кореспондентом Гарольд Марч був з тих людей, які знають про політику все, а про політиків нічого. Він також знав багато про мистецтво, літературу, філософію та загальну культуру, тобто майже про все, окрім світу, в якому він жив. Раптом посеред цих сонячних і вітряних рівнин він натрапив на якусь ущелину, достатньо вузьку, щоб її можна було б назвати просто тріщиною в землі. Вона була якраз достатньо великою, щоб у ній протікав невеличкий струмочок, який через певні проміжки часу зникав під зеленими тунелями під ліску, немов у карліковому лісі. І справді, у Гарольда Марча було дивне відчуття, ніби він велетень, який дивиться на долину пігмеїв. Однак, коли він спустився в улоговину, це враження зникло. Скелясті береги, хоча й ледь вище за рівень котеджу, нависали і мали вигляд урвища. Коли він з пустопорожньої, але романтичної цікавості почав блукати вздовж течії стромка і побачив, як вода короткими смужками виблискує між великими сірими валунами і кущами, м'якими, як великі зелені мохи, він поринув у зовсім протилежну фантазію. Було схоже на те, що земля розверзлася і поглинула його в якийсь підземний світ мрій. І коли він побачив людську постать, темну на тлі сріблястого потоку, що сиділа на великому валуні і була схожа на великого птаха, він, мабуть, відчув щось на кшталт перечуття притаманного людині, яка зустрілася з найдивнішою дружбою у своєму житті. Чоловік вочевидь рибалив, або принаймні застиг у позі рибалки, з більшою, ніж у рибалки нерухомістю. За кілька хвилин до того, як він заговорив, Марч зміг роздивитися чоловіка так, ніби той був статуєю. Це був високий, вродливий чоловік, млявий і трохи недбалий, з важкими повіками і високопіднятим носом. Коли його обличчя затуляв широкий білий капелюх, світлі вуса і струнка постать надавали йому вигляду юнака. Але Панама лежала на моху поріч з ним, і глядач міг бачити, що його чоло передчасно облесіло. І це в поєднанні з певною запалістю навколо очей створювало враження напруженої роботи голови і навіть головного болю. Але найцікавіше, що стало зрозумілим після короткого огляду, було те, що, хоча він і виглядав як рибалка, він не ловив рибу. Замість вудки він тримав щось схоже на підсаку, яким користуються деякі рибалки – але воно було набагато більше схоже на звичайнісінький іграшковий сачок, який носять з собою діти і який вони зазвичай байдуже використовують для ловлі креветок чи метеликів. Він занурював його у воду через певні проміжки часу, серйозно ставлячись до врожаю водоростей чи мулу, і знову витягав. Ні, я нічого не піймав. Спокійно зауважив він, ніби відповідаючи на невисловлене запитання. «Якщо я щось зловив, то мушу закидати назад, особливо велику рибу. Але деякі маленькі тварини цікавлять мене, коли я їх ловлю». «Науковий інтерес, я гадаю», – зауважив Марч. «Боюся, що це радше аматорський інтерес» відповів дивний рибалка. «У мене є своєрідне хобі, так звані явища фосфоресценції Але було б досить незручно з'являтися в суспільстві зі смердючою рибою». «Гадаю, що так», – з посмішкою відповів Марч. «Досить дивно заходити до вітальні з великою тріскою, що світиться» продовжував незнайомець у своїй млявій манері Як було б дивно, якби її можна було носити як ліхтар або використовувати маленькі шпроти для свічок. Деякі морські тварини були б дуже гарні як абажури: синій морський равлик, який виблискує як зоряне сяйво, а деякі червоні морські зірки Справді сяють, як червоні зірки. Але, звісно, я не шукаю їх тут. Марч думав запитати його, що ж він шукає. Але, відчуваючи свою нерівність у технічній дискусії, що найменше настільки ж глибокий, як і глибоководні риби, повернувся до більш буденних тем. «Це чудова місцина», – сказав він. «Ця маленька улоговина – і річка тут, схожа на ті місця, про які говорить Стівенсон, де щось має статися. «Я знаю», – відповів його співрозмовник. «Думаю, це тому, що саме місце, так би мовити, має відбутися, а не просто існувати». Можливо, саме це старий Пікасо і деякі кубісти намагаються виразити за допомогою кутів і нерівних ліній. Подивіться на цю скелясту стіну, що виступає вперед під прямим кутом до покритого дерном схилу, який здіймається до неї. Це схоже на тихе зіткнення. Це як перемикач або зворотній удар морської хвилі. Марч подивився на низьку скелю, що нависала над зеленим схилом, і кивнув. Він зацікавився людиною, яка так легко перейшла від технічних аспектів науки до мистецтва, і запитав його, чи захоплюється він новими художниками, кубістами. «Мені здається, що вони недостатньо кубісти», – відповів незнайомець. Я маю на увазі, що їхня творчість недостатньо об'ємна. Роблячи речі математичними, вони роблять їх пласкими. Заберіть з цього пейзажу живі лінії, спростіть його до прямого кута, і ви зведете його до простої діаграми на папері. Діаграми мають свою власну красу, але вона вже зовсім іншого гатунку. Діаграми позначають незмінні речі, спокійні, вічні, математичні істини, те, що дехто називає білим сяйвом. Він зупинився, і перш ніж пролунало наступне слово, щось сталося надто швидко і раптово, щоб можна було це усвідомити. За навислої скелі почувся гомін і гуркіт, наче від залізничного потяга. І з'явився великий автомобіль. Він піднявся на гребень скелі, чорний проти сонця, немов бойова колісниця, що мчить на знищення в якомусь дикому епосі. Марч машинально простягнув руку в одному марному жесті, ніби хотів зловити, падаючу у вітальні чайну чашку. На якусь мить здалося, що машина відірвалася від виступу скелі наче летючий корабель. А потім саме небо перевернулося, наче колесо. І вона лежала руїною серед високої трави внизу, а від неї повільно піднімалася в безмолвне повітря смуга сірого диму. Трохи нижче на крутому зеленому схилі лежала фігура чоловіка з сивим волоссям. Його кінцівки безладно розкинулися – а обличчя відвернулося вбік. Дивакуватий рибалка закинув свій сачок і швидко попрямував до того місця, а його новий знайомий пішов за ним. Коли вони наблизилися, їм здалося, що є якась жахлива іронія в тому, що мертва машина все ще пульсувала і горкотіла, як на заводі, а людина лежала так нерухомо. Чоловік був безперечно мертвий. Кров текла по траві з безнадійно смертельного перелому на потилиці. Але обличчя, повернуте до сонця, було неушкоджене і дивним чином вражало саме по собі. Це був один з тих випадків, коли незнайоме обличчя настільки безпомилково впізнається, що здається знайомим. Ми чомусь відчуваємо, що повинні його впізнати, хоча й не впізнаємо. Це було широке, квадратне обличчя з великими щелепами, майже як у мавпи з високим рівнем інтелекту. Широкий рот, стулений так щільно, що його можна було окреслити лише однією лінією. Короткий ніс – з такими ніздрями, які, здається, роззявлені за петитом, щоб хопити повітря. Найдивніше в обличчі було те, що одна з брів була вигнута під набагато гострішим кутом, ніж інша. Марч подумав, що ніколи не бачив обличчя, яке було б настільки природно живим, як це мертве. І його потворна енергія здавалася ще більш дивною через німб з кучерявого волосся. З кишені напіввипали якісь папери, і з-поміж них Марч витягнув візитну картку. Він прочитав ім'я на картці вголос. Сер Хамфрі Тернбул. Я впевнений, що десь чув це ім'я. Його співрозмовник лише трохи зітхнув і на мить замовк ніби розмірковуючи, а потім просто сказав «Бід зовсім зовсім збожеволів» і додав кілька наукових термінів, які ще раз змусили його слухача розгубитися. Наразі продовжував допитливий і добре поінформований чоловік. «Для нас буде більш законним залишити тіло в такому стані, поки не повідомимо поліцію». «Насправді, я думаю, що буде добре, якщо ніхто, крім поліції, не буде проінформований. Не дивуйтеся, якщо здасться, що я приховую це від деяких наших сусідів». Потім, немов би для того, щоб пояснити свою досить різьку впевненість, він сказав. «Я приїхав до свого кузена в Торвуд. Мене звати Хорнфішер». Це, мабуть, каламбур на те, чим я тут займаюся, чи не так? «Сер Говард Хорн, ваш кузен?» – запитав Марч. «Я сам їду до Торвуд-парку, щоб зустрітися з ним. Звісно, лише з приводу його громадської роботи та чудового відстоювання своїх принципів. Я думаю, що цей бюджет – найбільша подія в історії Англії. Якщо він провалиться – це буде найбільша невдача в історії Англії. Ви шанувальник свого великого родича, містере Фішер. Скоріше так, відповів містер Фішер. Він найкращий стрілець, якого я знаю. Потім, ніби щиро шкодуючи про свою байдужість, він додав з певним ентузіазмом: Ні, він справді гарно стріляє. Немов підхоплений власними словами. Він зробив своєрідний стрибок до виступів скелі над собою і видерся на них з несподіваною спритністю, що разюче контрастувала з його загальною млявістю. Кілька секунд він стояв на краю скелі, витягнувши свій витончений профіль під Панамою на тлі неба і, вдивляючись в околиці, перш ніж Марч зібрався з духом і видерся слідом за ним нагору. Тут була звичайна галявина, на якій досить чітко пролягли сліди злощасного автомобіля. Але край галявини був зламаний, наче скелясті зуби. Біля краю лежали уламки валунів усіх форм і розмірів. Майже неймовірно, що хтось міг навмисно заїхати в таку смертельну пастку, особливо серед білого дня. «Я не можу зрозуміти, що це було», – сказав Марч. «Він був сліпий чи на підпитку?» «Судячи з його вигляду, ні те, ні інше», – відповів його співрозмовник. «Тоді це було самогубство». «Це не здається затишним способом», – зауважив чоловік на ім'я Фішер. Крім того, я не думаю, що бідолашний старий Паггі якось наклав на себе руки. «Бідолашний хто? – запитав здивований журналіст. – Ви знали цього нещасного?» «Ніхто не знав його достеменно», – відповів Фішер трохи розпливчасто. «Але один його знав, це точно». Свого часу Паггі був справжнім жахом у парламенті, судах і так далі. Особливо в тій справі про іноземців, яких депортували як небажаних, коли він хотів, щоб одного з них повісили за вбивство. Йому це так набридло, що він пішов у відставку. Відтоді він здебільшого подорожував сам, але він також приїжджав до Торвуда на вихідні, і я не розумію, Навіщо йому було навмисно ламати собі шию, майже біля самих дверей? Гадаю, Хохс, тобто мій кузен Говард, спеціально приїздив сюди, щоб зустрітися з ним. «Торвуд парк не належить вашому кузену?» – поцікавився Марч. «Ні, раніше він належав Вінтропам», – відповів Фішер. Тепер він належить іншій родині, чоловікові із Монреаля, на ім'я Дженкінс. Говард приїжджає на полювання. Я ж казав вам, що він чудовий стрілець. Цей повторюваний панегірик великому соціальному державному діячеві вплинув на Гарольда Марча так, ніби хтось визначив Наполеона як видатного гравця в нарди. Але у нього було ще одне враження, яке боролося в цьому потоці незнайомих речей. І він витягнув його на поверхню, перш ніж воно встигло зникнути. «Дженкінс», – повторив він, – «ви ж не маєте на увазі Джеферсона Дженкінса, громадського реформатора. Я говорю про людину, яка бореться за нову схему будівництва котеджних містечок». Мені було б так само цікаво зустрітися з ним, як і з будь-яким міністром Кабінету міністрів у світі, якщо ви дозволите мені так висловитися. Так, Говард казав йому, що це мають бути котеджі, відповів Фішер. Він сказав, що тема покращення порід худоби надто часто обговорюється, і люди почали з неї сміятися. І, звісно, треба на щось повісити перство, хоча бідолаха його поки що немає. Агов, а ось іще хтось. Вони рушили слідами машини, залишивши її позаду в улоговині. Машина все ще жахливо гуділа, наче величезна комаха, яка вбила людину. Сліди привели їх до повороту дороги. Один з рукавів якої Продовжувався в тому ж напрямку До далеких воріт парку Було ясно, що машина їхала По довгій прямій дорозі А потім, замість того, щоб повернути ліворуч Поїхала прямо по траві На зустріч своїй загибелі Але на це відкриття привернуло увагу Фішера А дещо більш суттєве На розі білої дороги Темна самотня постать стояла майже так само нерухомо, як стовп. Це був великий чоловік у грубому стрілецькому одязі, з голою головою і скуйовдженим кучерявим волоссям, що надавало йому досить дикого вигляду. При ближчому огляді це перше химерне враження зникло. При повному освітленні постать набувала більш звичних барв, як у звичайного пана, який випадково вийшов без капелюха і не дуже староно розчесався. Але масивна постать залишилася, а щось глибоке і навіть печерне в розрізі очей визволяло його тваринну вроду від буденності. Але Марч не мав часу вивчити чоловіка ближче, бо на його превеликий подив його провідник лише зауважив. «Привіт, Джоне!» і пройшов повз нього, наче той і справді був дороговказом, і навіть не спробував повідомити йому про катастрофу за скелями. Це був відносно невеликий випадок, але він був лише першим у низці незвичайних витівок, на які його новий і ексцентричний друг збирався його підштовхнути. Чоловік, повз якого вони пройшли, Досить підозріла подивився їм у слід, але Фішер безтурботно продовжив свій шлях по прямій дорозі, що пролягала повз ворота великого маєтку. «Це Джон Берг, мандрівник», – поблажливо пояснив він. «Гадаю, ви чули про нього. Він полює на велику дичину і все таке. Вибачте, що я не зміг зупинитися, щоб представити вас» але смію сказати, що ви познайомитеся з ним пізніше. Звісно, я знаю його книгу, – відповів Марч з новою зацікавленістю. Це, безумовно, чудовий опис про те, що вони усвідомили близькість слона лише тоді, коли його велетенська голова затулила собою місяць. Так, юний Халкет пише дуже добре, як на мене. Що? Хіба ви не знали, що Халкет написав книгу Берка замість нього? Берк не вміє користуватися нічим, окрім зброї, а нею не можна писати. О, він по-своєму щирий, знаєте, хоробрий, як лев, або набагато хоробріший за всіма ознаками. Здається, ви знаєте про нього все. Зауважив Марч, трохи розгублено сміючись і про багатьох інших людей. Лисий лоб Фішера різко насупився, а в його очах з'явився вираз зацікавленості. «Я занадто багато знаю», – сказав він. «Ось що зі мною відбувається. Це те, що відбувається з усіма нами і з усім нашим шоу. Ми знаємо занадто багато. Занадто багато один про одного». Занадто багато про себе. Ось чому мене зараз дуже цікавить одна річ, якої я не знаю. «І що ж це?» – запитав Марч. «Чому той бідолаха помер?» Вони пройшли по прямій дорозі майже милю, розмовляючи таким чином через певні проміжки часу. І у Марча виникло особливе відчуття, що весь світ вивернувся на виворіт. Містер Хорнфішер особливо не принижував своїх друзів і родичів у світському товаристві. Про декого з них він говорив навіть з любов'ю. Але вони здавалися Марчу зовсім не схожими на тих, кого він раніше бачив. Вони були абсолютно новими чоловіками і жінками, які, як виявилося, мали такі ж самі нерви, як і чоловіки і жінки, про яких найчастіше згадували в газетах. Однак ніяка лють обурення не могла здатися Марчо більш бунтівною, ніж ця холодна фамільярність. Це було схоже на денне світло по той бік сценічних декорацій. Вони дійшли до великих воріт парку, і на подив Марча проминули їх і продовжили рух нескінченною білою прямою дорогою. Але він сам прийшов на зустріч із сиром Говардом надто рано і мав бажання дочекатися кінця експерименту свого нового друга, яким би цей експеримент не був. Вони вже давно залишили болотисту місцевість позаду і половина білої дороги сіріла у великій тіні торвудських соснових лісів які самі були схожі на сірі грати, зачинені від сонячного світла і всередині яких серед ясного полудня творилася своя власна північ. Незабаром, однак, серед них почали з'являтися розколини, схожі на відблиски кольорових вікон. Дерева річали і розтопалися в міру того, як дорога йшла вперед відкриваючи перед ними безладні дикі гайки, в яких, за словами Фішера, цілий день тривала весела домашня гулянка. Приблизно через 200 ярдів вони підійшли до першого повороту дороги. На розі стояв якийсь занедбаний заїжджий двір з тьмяною вивіскою «Виноград». Вивіска була вже темною і нерозбірливою, і висіла чорна на тлі неба і сірого болота за ним, приблизно так само привабливо, як шибенця. Марч зауважив, що це схоже на таверну, де продають оцит, а не вино. «Гарна фраза», – сказав Фішер, – «і так воно і було б, якби ви були настільки дурними, щоб пити в ній вино». Але пиво тут дуже хороше, як і бренді. Марч з деяким подивом пішов за ним до бару. І його почуття відрази посилилося при першому ж погляді на корчмаря, який сильно відрізнявся від добродушних корчмарів романтичних часів. Кістлявий чоловік, дуже мовчазний і з чорними вусами та з чорними неспокійними очима. Незважаючи на його мовчазність, Фішеру все ж таки вдалося витягнути з нього крихти інформації, замовивши пиво і наполегливо, і детально розмовляючи з ним на тему автомобілів. Він, очевидно, вважав корчмаря якимось особливим авторитетом у питаннях автомобілів глибоко зануреним у таємниці механізму, управління та неправильного управління автомобілями, і весь час дивився на нього блискучими очима, як античний мореплавець. З усієї цієї досить загадкової розмови нарешті пролунало щось на кшталт визнання, що один конкретний автомобіль за описом зупинився перед трактиром близько години тому, і що з нього вийшов літній чоловік, якому потрібна була механічна допомога. На запитання, чи потрібна була відвідувачеві ще якась допомога, власник корчми коротко відповів, що старий джентельмен наповнив свою флягу і взяв пакет з бутербродами. З цими словами дещо негостинний господар поспішно вийшов з бару, і вони почули, як він грюкнув дверима в темному приміщенні. Втомлений погляд Фішера блукав запиленим і похмурим заїжджим двором і мрійливо зупинився на скляній вітрині з опудалом птаха, над яким на гачках висіла рушниця, що, здавалося, була його єдиною прикрасою. Містер Паггі був гумористом зауважив він, принаймні у своєму досить похмурому стилі. Але це, здається, надто похмурим жартом для людини, коли вона купує пакет бутербродів, збираючись покінчити життя самогубством. Якщо вже на те пішло, відповів Марч, то не дуже звично для людини купувати пакет бутербродів, коли вона стоїть перед дверима великого будинку, в якому збирається зупинитися. «Ні-ні», – повторив Фішер майже механічно, а потім раптово підняв очі на співрозмовника з набагато жвавішим виразом. «Боже мій, це ідея! Ви маєте цілковиту рацію! І це наштовхує на дуже дивну думку, чи не так?» запанувала тиша. А потім Марч почав хвилюватися, коли двері корчми відчинилися, і до стійки швидко підійшов інший чоловік. Він ударив по ній монетою і замовив Бренді, перш ніж побачив двох інших гостей, які сиділи за голим дерев'яним столом під вікном. Коли новоприбулий, обернувся з досить диким поглядом, Марч ще раз був несподівано вражений. Фішер представив його як сера Говарда Хорна. Він виглядав набагато старшим, ніж його юнацькі портрети в ілюстрованих виданнях, як це властиво політикам. Його світле рівне волосся було вкрите сивиною, але обличчя було майже комічно круглим, з римським носом, який у поєднанні з його швидкими, світлими очима викликав неясне нагадування про папух. Кашкет був сунутий на потилицю, а під пахвою він тримав пістолет. Гарольд Марч багато чого уявляв собі про свою зустріч з великим політичним реформатором, але він ніколи не уявляв його з пістолетом під пахвою, попиваючим в бренді в пабі. «Отже, ви теж зупинилися у джинка», сказав Фішер. «Здається, що всі ходять до джинка». «Так», – відповів канцлер казначейства. «Чудова стрільба, принаймні для всіх, хто не стріляє, як джинк». «Я ніколи не знав хлопця, який би так погано стріляв». «Майте на увазі, він дуже хороший хлопець і все таке. Я не кажу проти нього нічого поганого. Але він так і не навчився тримати рушницю, коли пакував свинину, чи що він там ще робив. Кажуть, що він збив кокарду з капелюха свого слуги. Звісно, йому подобалося носити кокарди. Він застрелив флюгера на власній безглуздій позолоченій альтанці». «Гадаю, це єдиний півень, якого він коли-небудь убив. Ти зараз туди підеш?» Фішер досить туманно відповів, що приїде незабаром, коли дещо владнає, і канцлер казначейства вийшов з корчми. Марчу здалося, що він був трохи засмучений,